Povestea vieții mele, Pista 6 Ciobanii aceștia scoțieni, înalți, înveliți în pledurile lor cenușii, cu câinii păzitori, ai turmei după și erau un adevăr duhurile negurilor. Bunica venit la Balmoral în toamnă, după câte mi-amintesc. Aceasta era locuința cea mai pe placul inimii ei. Multă erau dragi scoțieni ei. Cunoștea aproape pe fiecare locuitor, până și apartamentele legale, erau tapetate și mobilate cu postav cadrilat scoțian. Covarele, perdelele, tot era vărgat cu cenușiu, roșu și negru. Această ornamentație, mai mult patriotică decât artistică, avea darul să-ți obosească ochii și să-ți amențească creierul. Chiar și aici, cu toate că viața în Scoția era mai intimă și mai casnică, mai puțin oficială și severă, bunica răspândea atmosfera ce o deosebea. Și aici se simțea în tot chipul prezența ei, chiar când nu era de față. Regina Victoria, de pe atunci ajunsese aproape o figură de legendă. Cu atât mai mult acum, când privim înapoi spre ea, deinuia de atâta vreme, încât abia aș putea cineva închipui globul pământesc, urmându-și rotirea fără ea. Era în oarecare măsură arbitrul soartei noastre a tuturor. Pentru toți membrii familiei, da sau nu, rostite de ea, avea o greutate fără seamăn și apoi nu îi displăcea să-și spună cuvântul chiar în chestiunile mai intime. Ea era puterea centrală care cărmuia toate, până și mama, după părerea noastră atotputernică, trebuia să țină seama de regina Victoria, să asculte de ea și dacă nu era chiar nevoită să îi se spună, trebuie cel puțin să discute cu ea orice părere deosebită de a ei. Având amândouă voințe puternice și fire autocratice, pot să mă închipui că acele discuții erau aspre. Măreața mică doamnă, în capelă de văduvă și rochie de mătase neagră cu volane, foarte rar ridica glasul. Însă, numai apăsând pe unele cuvinte, devenea o putere fără seamăn uneori aproape de temut. Până la o vârstă înaintată, fiii și fiicele ei simțeau o mare teamă în fața mult iubitei mame. Se fereau de a discuta hotărârile, iar un veto al ei îi făcea să tremure. Vorbeau și ei cu dânsa cu glas muiat și chiar când nu era de față nu se pomenea de dânsa decât cu glas pe jumătate. Privind înapoi spre regina Victoria, mai ales în vremurile de astăzi, pline de negare, nu mă pot opri de a mă minuna de prestigiul cu care era înzestrată. Avea ceva care ți-amintea de un fetiș. Uneori mă întreb dacă își dădea seama de nemărginita ei în răurire asupra tuturor și dacă atmosfera ce se răspângea din trânsa era în adevăr datorită însușirilor ei sau tăcerii aproape cucernice pe care o răspundeau ceilalți în jurul ei. E firesc ca niște copii să simtă o oarecare teamă în fața unei ființe care era ca un glob ceresc în jurul căruia se rotesc sateliții, dar minunea e că mari și de o simțeau deopotrivă. Pricina să fi fost oare vremea îndepărtată pe care o întrupa sau faptul că dăinuise ani atât de îndelungați? Sau traiul ei așa de departe de lume sau atmosfera de tristă renunțare la toate bucuriile vieții cu care se înconjura? Nu mă măgulesc cu gândul că aș putea răspunde la aceste întrebări. Eram prea copil pe atunci, iar mai târziu, când mă făcui mai mare, am văzut-o prea rar. Faptul rămâne, prezența ei, dacă nu și personalitatea ei, era covârșitoare, iar palatele ei, câtă vreme a trăit între zidurile lor, aveau ceva de sanctuar de care nu te puteai apropia, fără o teamă îmbinată cu oarecare îngrijorare. Un fior deosebit te pătrundea când vedeai de departe curierul călare al bunicii, venind în trap. Bunica niciodată nu ieșa întrăsură fără un înaintaș călare. Acest și al prezenței regale cu fața solemnă într-o livrea neagră impecabilă și îngrijită ca veșmântul unui episcop, pe un strașnic surrotat, lustruit până la anul trecuta desăvârșire, ce se poate atinge numai într-un graște englezesc, se ivea vea deodată la o cotitură a drumului. Trap, trap, trap, trap, sunetul copitelor lui era de ajuns ca să-ți bată inima de așteptare. Acest călăreț în haine negre, care niciodată nu zâmbea, sau mai bine zis, nu oglindea nimic decât darul fără pereche de a insufla nemărginită încredere, alcătuia el singur ceva mai regal și impunător decât orice măreț aveai de trâmbițe sau orice escortă în strălucite haine militărești. Trap, trap, trap, trap, și iată și trăsura majestății sale, trasă de doi sau patru suri, tot așa de strălucitori și bine struniți ca și cel ce adusese vestea sosirilor. Și în caleașca deschisă ședea o micuță bătrână Lady cu o minunată pălărie de modă veche și o manta antediluviană cu umeri lăsați în jos, neagră și câteodată împodobită cu alb. Nimic bătător la ochi, nimic care să încerce a reține privirile, întregul echipaj simplu și fără ornamente, dar ce fior te pătrundea la trecerea acestei simple trăsuri. Trap, trap, trap, trap, Reverenția adânci, mâini și batiste fluturând în aer, zâmbete pe toate fețele și un zâmbet ca răspuns din partea micii bătrâne doamne din trăsură. Doar o privire din fugă, dar ce adânții se întipărea amintirea ei. Trap, trap, sunetul mergea scăzând și fiecare rămânea cu ochii țintă la trăsură, la cai, la înaintașul călare. Trap, trap, mai slab, tot mai slab, până se stingea totul. Bunica regină Nu văzura mult pe bunica în acea toamnă. Țin minte totuși o plimbare cu trăsura cu dânsa până la un lac, departe printre dealuri, care se chema adurul loci. Plimbările cu trăsura erau pentru bunica o parte esențială a vieții ei bine rânduite. În fiecare zi ieșea la plimbare oricare ar fi fost vremea și mai totdeauna în trăsură deschisă. Nici ploaie, nici furtună, nici frigul nu opreau. Plimbările erau tot atât de nelipsite ca și răsăritul și apusul soarelui. Nici o întâmplare bună sau rea, nicio catastrofă nu puteau opri plimbările bunicii. Erau de obicei și extrem de lungi. În împrejurimile Balmoralului, regina Victoria clădise căsuțe de piatră în locurile în care îi plăcea mai mult să se plimbe și lua adesea ceaiul într-una sau alta din aceste căsuțe. Apoi se întorcea acasă pe alt drum dacă era cu putință. Singura dată în Scoția, când a avut să-i cinstea să fiu poftită la o plimbare cu bunica, a fost în ziua aducerii la Loci și în frigurarea mea fumare. N-am decât o nedeslușită amintire despre drumul ce ducea spre Dulocci, dar lacul însuși îl văd încă nelămurit. Un lac mic și întunecat, cu un fățișare aproape sinistră, ascuns adânc printre dealuri mai mult sterpe, pietroase și aspre. O legendă povestea că soarele niciodată nu strălucea asupra acestui lac, de aceea era atât de trist ca un chip care niciodată nu zâmbește. Mă oprisem pe marginea apelor lui mâhnite și îl priveam lung cu temere. Mă vrăjea căci simțeam că s-ar putea se mulțime de basme în jurul tainicei lui întunecim. Dul însemnează mâhnit. Evident o greșeală, doleful, jalnic mâhnit. Desigur, se legă de acest lac vreo poveste dureroasă, dar nimeni nu mi-a povestit-o atunci, iar acum n-am pe cine întreba. Cei mari, desigur, nu-și dădeau seama cât de mult mi-ar fi plăcut să știu, pentru ce nu strălucea niciodată soarele deasupra lacului dul Loci. Se poate prea bine să nu fi întrebat pe nimeni. Copiii au adesea o ciudată sfială cu întrebările asupra lucrurilor, ce stârnesc îndeosebi luarea lor aminte, mai ales când au auzit o convorbire al cărei înțeles nu le-a fost nemurit cu tot din adinsul. Se tem că ar vorbi fără noi mâne, fiind tocmai siguri dacă le era sau nu îngăduit să asculte. Unchi și mătușile mele engleze aveau un dar ciudat de a nu te băga în seamă. Se părea că numai din timp în timp se deștepta anii conștiința că erai de față. Mai aveau și obiceiul de a părea că te cuprind în convorbirea lor, iar când le răspundeai, mintea lor apucase să rătăcească departe și sfiosul tău răspuns rămânea plutind în aer, un biect bucrușor rătăcit și rușinat, lăsat deodată disprețuit și fără țel. Nu era în aceasta vreo răutate chipzuită. Însemna numai că pentru o clipă a alături de dânsi iar în clipa următoare... Gândurile lor luau o cale atât de deosebită încât cu adevărat nu te mai simțeau, nici nu te mai vedeau. Copiii însă țin grozav să fie văzuți, simțiți și auziți și cei care te fac să pari mai străveziu decât aerul te umilesc nespus. Chiar și tata avea acest dar al nebăgării în seamă, specific familiei lui. Uneori ți se părea că privirile lui treceau dincolo de tine. Mama avea la Balmoral o bucurie deosebită. Se găseau acolo o mulțime de ciuperci. Rușii sunt mari cunoscători de ciuperci și în țara lor se fac din ele mâncăruri delicioase. Există un soi de ciupercă cu piciorul tare ca piatra și capul ca feniu cenușiu. În Germania se numesc ciuperci de piatră și sunt socotite de o rară bunătate. Soiul de ciuperci pe care le culegea mama, în mari cantități la Balmoral era un fel de veri de-al doilea cu acestea, un fel de rude sărace. De tot atât de bune, mai ales gătite cu un sos de smântână parfumat, cu nu știu ce ierburi. Această specie crește mai des la piciorul mestecenilor. Mama aducea acasă coșuri pline cu ciuperci de acestea, însă spre marea ei umilire, bucătarii regali nu voiau să știe decât de obișnuita, binecunoscuta ciupercă albă, trandafirie pe dinăuntru. Toate celelalte erau bănuite și cu niciun chip n-ar fi servit asemenea buruieni rusești la masa reginei Angliei. Cu acest prilej am auzit pentru un oară cuvântul tău care era desigur un nume foarte disprețuitor pentru neprețuitele descoperiri ale mamei. Scaunul broaștei răioase. Ea a făcut mare has cu bunica cu acest prilej și mi se pare că la urmă bucătăria regală se lăsa ademenită să gătească aceste îndoielnice criptogame. Toată lumea se desfătăm în le chiar membrii cei mai hotărâți insulari ai curții. În Rusia, culesul ciupercilor este o adevărată știință. Se găsesc o mulțime de specii bune, le puteți numi tuți dacă poftiți și mama a făcuse din copiii ei adevărați experți, deși la o vârstă fragedă. Noi știam să deosebim ciupercile rele de cele bune, cele nevinovate de cele otrăbite. Vânătoarea de ciuperci e un joc foarte plăcut, Însă nu prea m-am îndeletnicit cu el. Dăchii moștenise patima mamei, iar fica mea, Elisabeta, la rândul ei, a dus mai departe această tradiție. E în stare să petreacă ceasuri întregi în căutarea lor. Nu știu de ce, eram cam neîndemânatică în găsirea lor, ceea ce mă umilea foarte mult. Nu izbuteam să aduc decât două-trei pe lângă duzinele lui Dăchii și aceasta mi se părea o dureroasă înfrângere, înfrângere pe care ceilalți mă făceau să o resimt pe deplin. Vreau să reamintesc o scenă tragicomică în legătură cu vânătorile de ciuperci, care însă s-a întâmplat la Coburg, nu la Balmoral. Mama avea un prieten diplomat, numit Contele Lambsdorff. Era un tânăr extrem de distins, palid, blond și frumos, afară din cale de cuvincios și cu apucături aproape feminine. Noi copiii nu prea știam dacă ne plăcea sau ne desplăcea Contele Lambsdorff. Era adesea musafir în casa noastră, dar bună cuvința lui nu se încălzea niciodată destul, încât să se aveserie. Într-o zi ne duseserăm cu toții la culeți de ciuperci, într-o pădurice bine cunoscută, ca potrivită pentru acest sport. Contele Lansdorf, elegant și peste fire de corect, chiar și în pădurice, fusese și el înscris în rândurile cu de ciuperci. Toată lumea găsise o mulțime, afară de mine, care păream că n-am ochi în cap era în tocmai ca la Paște, când se caută ouăle roșii prin iarbă, și eu una parcă îmi pierdusem deodată vederea. Când și când se adunau la oaltă cu legătorii din diferite colțuri ale pădurii și-și arătau unul altuia descoperirile. Numai coșulețul meu era totdeauna gol. Încetul cu încetul se întețea în mine ciuda, dar putui până la un timp să-mi ascund dezamăgirea sub un zâmbet silit. Toată lumea începea să mă necăjească, știind că ajunsesem la capătul răbdării și că mă simțeam adânc umilită. În sfârșit se dădu semnalul de încheiere a culesului și tot se strânseră la un loc pentru a cerceta cât adunase fiecare. Mie îmi mersese rău. Nu aveam nimic de arătat și iar începură să mă necăjească. Contele Lamsdorf, care abusese mult noroc, adăugă câteva cuvinte de glumă curtenitoare la ironia pe fața a celorlalți. Aceasta însă împărucă între cea măsura. Cuvintele lui nevinovate făcură să dea pe din afară paharul amărăciunii și spre groaza mamei și încremeneala surorilor mele, izbucnii în plâns ca o proastă mică ce eram. Indignare din toate părțile, ba chiar izbuti să rostesc câteva cuvinte de grea mustrare pe care le-a zvârli în fața mult rușinatului conte, ajuns în ochii mei, nu știu de ce, capul tuturor răutăților. Mi se pare chiar că am fost foarte aspră cu dânsul, căci nu mai eram stăpână pe mine. Mama, cu marea ei îndemânare, încercă să treacă cu vederea, tulburarea nesăbuită ce pricinuisem. Musafirul, cu totul zăpăcit, plindere mușcare, rosti cuvinte de cea mai smerită căință, dar eu mă îndărătnicisem în nesocotita mea purtare de copil jignit. La urma urmei, mama, luându de umeri, mă împinse spre multumilitul musafir. Vama, șer, ambrastă con, cătusul atublie, ambrastă con, sărută-l, înclemeneală. Nu era nici văr, nici unghi. nu era decât un dom ceremonios până la intimidare, cu obrași palis și păr și mai palid și mult prea politicos pentru a fi privit ca prieten. Să-l sărut, rămânsese mută. Haide, copila mea, nu mai face atâtea mofturi. Și iată-mă, având ca martori, întreaga pădure și pe surorile mele cu gurile căscate însă pline de milă, Nevoită să sărut pe acel domn palid și neasemuit de corect, care aproape tot atât de sfios ca și mine, își scoase pălăria. Ah, cât de bine mi-aduc aminte cum și-a scos pălăria, pentru a fi la înălțimea acestei scene de împăcare. Dar fost oare împăcare? Aici e întrebarea. Fusese o întâmplare nemai auzită, dar era oare împăcare? Mi se pare că în acea zi, bietul comte Lamzdorf îmi rămase în amintire ca un spin în carne. Și de câte ori mai veni în gaz de la noi, șederea lui fu un chin pentru nebunatica fetiță, care nu mai putu niciodată să uite că într-o zi, sub privirea tuturor pomilor din lume, fusese nevoită să-l sărute. Un dom de o politețe fără seamăn, care nu era nici unchi, nici vâr. În copilărie, prietenii părinților noștri joacă un mare rol. Pe unii îi primește la început. Ei știu să-ți câștige încrederea, ajung să fie și prietenii tăi. Alții, nu știu pentru ce, îți însuflă care prejudecăți. Desigur neîndreptățite, dar îți displac și nu se potrivesc cu tine. Apoi mai sunt și acei puțini și neprețuiți, pe care chiar dacă nu prea te bagă în seamă, îi admiri și iubești cu patimă din prima clipă. Uneori numai pentru că te uimește frumusețea lor, alteori pentru că există între tine și ei o ciudată și nelămurită înrudire sufletească, acel magnetism care atrage o ființă către alta fără vreun motiv vădit Există și atâta tot De-a lungul vieții mele m-am simțit atrasă de chipuri frumoase Și mi-aduc aminte de unii musafiri primiți la Estuel, luminoși Ca strălucirea unei stele pe care n-am mai putut să-i uit Îmi întâmplări de mare însemnătate Două femei de tip foarte deosebit făceau parte din acele stele una era Lady Georgina Dudley și cealaltă Lady Randall Churchill. Doamne din aristocrația engleză a perioadei rememorate, renumite pentru frumusețea lor. Lady Randall Churchill era mama lui Winston Churchill. Lady Dudley, ca și Lady Helen Vincent, au rămas totdeauna pentru mine tipul ideal al frumuseții englezești. Era Lady Dudley o desăvârșire care mi s-a antipărit neștearsă în minte, cu toate că n-am văzut-o decât foarte rar. Lady Randolph avea o frumusețe mai bătătoare la ochi. Ar fi putut fi luată italiancă sau spaniolă. Ochii ei erau mari și negri, gura avea o linie încântătoare, plină de mișcare și de duh. Părul era un negru, albăstrui și lucios. În totul semăna acreolă. Veselă și viuai râdea cu glastare, arătând minunați dinți albi și părea întotdeauna fericită. Ea și mama erau foarte bune prietene. Eram prea copilă pentru a înțelege ce le atrăgea una către alta, că erau desigur cât se poate de deosebite. Dar le vedeam foarte des împreună și o găseam pe Lady Randolph cu totul după gustul nostru. Mama cânta la pian la patru mâini cu dânsa în marea bibliotecă de la Eastwell. Adeseori eram și noi de față cu gândul la jocurile noastre, iar amândouă doamnele, cufundate în muzică, uitau cu totul că ne aflam acolo. Îmi vine și acum să zâmbesc când mi-aduc aminte cum într-o zi, dăchi și cu mine, ne jucam cu o pereche de broaște mecanice primite în dar, mici dihănii versi care când le întorceai cu o și o puțin, apoi făceau niște sărituri oimitoare în clipa când nu te așteptai. Aceste broaște erau un nesecat izvor de bucurie. Nu mi-aduc aminte căreia din noi deten gând să așeze ligioanele săritoare sub scaunele celor două muzicante pătimașe, dar, ah, ce nosti ar fi, ne-am zis amândouă. Ne dădeam bine seama că, purtate pe aripile melodiei, ele uitaseră cu totul că ne aflam acolo. Din când în când, una din ele scoate un mic strigăt în fața greutății unui pasaj, se ivea o clipă de îndoială, un râs curt care cerea el tare pentru greșeli și apoi iarăși porneau, parcă le-ar fi atârnat viața de agerimea degetelor. Noi două mici poznașe lunecarăm încet pe podele, tăcute ca șoarecii, nevestind prin niciun zgomot apropierea noastră, așezarăm ligioanele săltărețe sub scaunele mamii și ale lediei Randolph. Nici pieile roșii n-ar fi putut să se furișeze cu mai multă șiretenie. Broaștele pândiră, șovăiră, apoi săriră drept pe călcâiele muzicantelor. Socoteala noastră fusese fără greș, Izbândea de întârziată și desăvârșită. Țipete, râsete și, bineînțeles, și o dojană. Dar dojana era înnecată în râs și țin minte încă dinții albi ai Lady Randolph și scuzele mamei pentru ștengărească putare a copiilor ei. Una dintre săturile caracteristice ale frumoasei Lady Randolph era un pieptene, pe care îl purta la spate fipt în coc. Un pieptăne de baga, de culoare deschisă, împodobit cu mici boabe rotunde. Îmi plăcea peste măsură acel pieptăne. Desigur, adăuga și mai mult la înfățișarea ei de spaniolă și era anume pieptenele ce îi se potrivea. Chiar din vârsta cea mai fragedă, unele amănunte ale gătelii mă atrăgeau îndeosebi și mi-au rămas întipărite în amintire pe când alte fapte mai de seamă s-au șters cu totul. Bună oară o capelă de catifea roșie ca rubinul. ah, da, o capelă, căci pe vremea aceea așa era moda pentru doamnele măritate. În copilăria mea se făcea mare deosebire între portul unei fete tinere și al unei femei măritate. În ziua de azi se poate vedea adesea o bunică cu aceeași rochie ca și nepoțica la primul ei bal. Dacă exagerez să mă iertați, însă cred că nu greșesc cu mult. Acea capelă de catifea roșie ca o purta o oarecare frau von Königseck, despre care voi vorbi mai târziu, într-o zi când ieși în întâmpinarea părinților mei la gara din Coburg. Era o bazaconie turtită cu o fundă lată pe deasupra și legată pe subărbie cu panglică de catifea roșie. Regina Alexandra s-a fotografiat odată purtând o asemenea capelă. Frau von Königseck nu era nici elegantă, nici frumoasă, dar ca ei, după părerea mea copilăroasă, avea ceva minunat și mi-a rămas neuitată până în ziua de azi. Mi-a rămas în minte și care rochie purtată de o mătușă în timpul jubileului reginei Victoria. Mătușa Luisa de Coburg, soția unchiului meu, Filip de Coburg, coari frate cu regele Ferdinand al Bulgarii și fiica cea mai mare a regelui, Leopold al ii al Belgiei. Trecea drept una dintre cele mai mari elegante, vestită în timpul ei. Dragostea ei pentru găteală era ceea ce un puritan ar fi numit un păcat. Era într-adevăr un prilej de ruină și făcuse dintr o soție greu de suportat. Al minte, era o ființă bună, dar cam nesocotită. Îi plăcea să fie băgată în seamă în orice echip. fie numai în glumă sau chiar în bătaie de joc. Ba părea foarte dezamăgită dacă uita cineva să facă haz pe socoteala ei. Îi plăcea să fie necăjită în privința gătelilor, a obiceiurilor, a ideilor și a afliturilor ei și să treacă drept excentrică, cum și era, de fapt, însă într-un chip destul de nevinovat, dacă n-ar fi fost atât de costisitor. Noi copiii o numeam Tan Filipa, ceea ce ni se părea că îi îmbină în mod discusit în numele ei cu al soțului, Filip și Luiza. Tan Filipa, din picina numărului nemaipomenit de mare al rochilor ei, era pentru noi, cei mai mici, un izvor nesecat de însuflețire, parcă ne-am fi dus la teatru. Când venea la noi, chiar pentru puține zile aducea atâtea pălării, încât niciun un dulap nu le încăpea și atunci le prindea coace de-a lungul perdelelor, cât de sus îi ajungeau brațele. A fost o întâmplare de neuitat la Reinhardt Brun, când două din pălăriile ei au fost arse pe sobă, iar alta mâncată de câini. Filipa era foarte blândă, avea ochii mici și nasul lung al tatălui ei. Dar era o ființă arătoasă, cu o înfățișare izbitoare, mult înfrumusețată prin găteală. Mama, bineînțeles, găsea mult cu în îmbrăcăminte ei excentrice. Avea un râs foarte caragios, în care nasul juca un rol important și în timpul căruia ochii dispăreau aproape cu totul. Era un râs tărăgănat care începea treptat și urma timp îndelungat, crescând mereu în volum, chiar după ce toată lumea încetase să râdă. S-ar putea zice că simțea o plăcere fizică în faptul de a râde. Părinții mei nu încetau de a omnicăji în glumă și aceasta o făcea să se reverse într-un soi de veselie copilărească. Se luau în cercetare toate slăbiciunile ei și fiecare întreba cu tot din adinsul câte rochii, haine, mantale, pălărie, etc. își adusese. De fapt, hainele erau adevăratului rezondetră. La fiecare ceas al zilei își schimba găteala și avea totdeauna un săculeț de mână la fel cu fiecare rochie. Numai Dumnezeu știe cu ce erau pline aceste misterioase săculețe. Pudră, rujuri, o oglindă, parfum, sașeturi, pastile pentru fumători, lustru pentru unghi, țigări și câte altele. Când o căutai, umbla în săculeț. În timpul jubileului era găzduită de părinții mei la Clarence House și găterile ei o mare figurare în întreaga casă, de la rândășoica din bucătărie până la doamna de onoare Neuitată roche de care am pomenit era o uimitoare născocire O urzeală de mici mărgele strălucitoare Nuanțate între roșu înfocat și albastru casafirul. Niciodată nu văzusem o asemenea roche și poate nici de atunci încoace n-am văzut Te lăsa alat, cum ar fi zis copiii de pe stradă, te dobora Și deoarece eram în epoca rochilor complicate nu era numai uimitoare sub raportul culorii, dar avea și o croială ce te ajurea. Tan Filipa a fost primită cu ovațiuni din partea tuturor și, în culmea mulțumirii, izbucni în râsul ei prelung, care creștea în volum, în timp ce ochii ei mici se strângeau atât încât de-abia se mai zăreau. Mai târziu, Tan Filipa a dispărut din viața noastră și o sfârșit pe -a ei, mai puțin strălucit și vesel decât o începuse, biata Tan Filipa. Înainte de a începe povestirea vieții noastre la Malta, care e cea mai fericită amintire a existenței mele, aș dori să mă urmați într-o scurtă călătorie în Rusia, măreața și misterioasa, uimitoarea Rusie a țarilor, ajunsă în mod atât de tragic un lucru al trecutului, dar care era Rusia, mamei mele. Trebuie să-mi iertați dacă la început vă arăt așa cum am văzut-o cu ochii mei de copil, în toată nemaipomenita ei vraje și măreție." o nemai văzută în binare de sărăcie și de strălucire care nu se poate asemui cu nimic alt decât poate cu răsăritul depărtat pe care nu l-am văzut niciodată Rusia ochii mei de copil uimit văd palate uriașe parcuri minunate fântâni grădini uimitoare întruniși de rudenii parade militare slujbe religioase în biserici scripitoare de aur bijuterii atât de uluitoare încât abia poți crede că sunt adevărate Cai cu trap vigelios, cu coama și cozile fluturând în vânt, și cu părul atât de lustruit încât îți puteai oglindi fața întrânsul. Regimente întregi de cazaci cu împățișarea sălbatică însă atât de pitorești încât ar fi fost în locul lor în basmele cele mai fantastice. Și câțiva din acești cazaci în lungi mantale roșii cu alte căciul de blană, înarmați până în dinți, stau de pază la ușa stăpânilor lor. Pe pieptul lor atârnau ca o dungă cartușele înfipte în galoane de argint. În altele lor cisme necre fără tocuri se încrețesc în cute mărunte la glezne și răspândesc o mireasmă plăcută de piele de Rusia. Ochii mei mai văd și lungi coridoare, vestibuluri și saloane de o mărime peste fire, care se deschid unele între altele, iar picioarele noastre tropez fios peste laci întinderi de podele, atât de nemărginite și de lustruite încât ni se pare că pășim pe gheață. Și peste tot un miros foarte caracteristic, un amestec de terepentină, de piele de Rusia și de fum de țigară, cu un parfum unic în felul lui, care deosebea palatele imperiale. Imperiale cuvântul potrivit, fantastic, ca ambasmele celor o de nopți. Orice superlativ e la locul lui și nimerit în acea Rusia țarilor, acea Rusia plină de splendoare care azi nu mai e. Și iată că mama ne duce de mână pe noi cele patru fetițe englezoaice, ne duce în miezul acestei minuni, din care se trăgea și în care își avea încă locul. Mama, care face cruce în felul ei deosebit în paraclisul cu multe icoane, slabă răsfrângere a strălucirii fără seamăn din bisericile rusești, odinioară ale ei. Căci ale ei fusese ră toate acestea până când se sălășui în potolita Anglie. Uriașul cu păr și favoriți tunș scurt, cu chipul cam sever, însă cu ochii și gura binevoitoare, e tatăl ei împăratul. Iar ceilalți uriași mai tineri, și sunt atâția încât te zăpăcești numărându-i, sunt frații și verii ei, iar ceilalți uriași mai în vârstă sunt unchii ei. Toți pe rând se apleacă să te sărute, trebuie să se aplece mult, căci sunt înalți ca niște copaci și toți au un miros încântător, alcătuit din piele de Rusia, țigări și cel mai fin parfum. Îi revăd în minte, totdeauna în uniformă, cu totul minunat și de neînchipuit, cu totul ca din basme. Și n-ai fi crezut că pot fi a până nu te aflai în Rusia, Rusia mamei, minul din care venise ea. Și toată lumea te iubea și te răsfăța și îți dădea lucruri bune de mâncare, îți atâna la gât cruciulițe de toată frumusețea sau medalioane bătute cu pietre scumpe. Servitorii îți sărutau mâna și în fiecare colț găseai câte o veche prietenă a mamei, care se repezea la tine, te strângea în brațe și sfăcea făcea pe frunte semnul crucii. Și când în sfârșit ajungeai în apartamentul tău, găseai pe masa din mijloc două tăfi, una cu bomboane și una cu pesmeți, renoiți în fiecare zi. Bomboanele erau foarte variate și nicăieri în lumea largă nu se găseau atât de bune. Acadele lunguiețe cu gust de fruct, învelite în hârtie albă, cu marginile de franjuri albastre, roșii sau galbene, după gustul bomboanei dinăuntru. Caramele pătrate cu cremă de ciocolată nespus de delicioase, învelite și acestea în hârtie groasă albă, fondante duble cu gust de cafea și apoi coșulețele de hârtie cu bomboanele făcute din fragi proaspeți, pe care le-am descris ca unul din extazurile mele. Ne mai aduceau și alte bomboane în cutii mari, bucăți rotunde din pastă de fructe, specialitatea Moscovei, apoi fructe uscate și boabe păstrate într-un înveliș de zahăr ca făina, specialitatea a Chievului. Iar când te ducei să te plimbi în parc, mergeau după tine un marinar sau doi, anume însărcinați să te aibă în grija lor și să rânduiască petrecerile copiilor regali și imperiali în timpul plimbărilor. Acești marinari ajungeau să-ți fie cei mai scumpi prieteni și tovarăși. În fiecare zi, când coborai de pe terasă în grădină, îi găsea acolo cu fața numai zâmbete și ținând gata pentru tine vreo plăcere neașteptată. Fie o legătură de fragi de pădure sau vâmbețișor minunat, jupuit în așa fel încât parcă s-ar fi încolăcit în jurul lui o panglică albă sau un fluieraș de lemn, un cerc și câte toate. Cea mai mică dintre noi, care nu putea încă să umble mult, era plimbată solemn într-un cărucior în forma unei lebede de argint. În parc erau lacuri, mormane de nisip, mici izbe rusești și miniaturi de ferme, în care locuia câte o vacă adevărată, ca pe timpul când aparțineau mamei, în copilăria ei. Acestea sunt pentru mine primele priveliști ale Rusiei, Rusia împăratului Alexandru al II-lea, bunicul împărat, tatăl mamei mele. Dar din mica mea copilărie el dispare de pe scenă pentru a face loc lui Alexandru al III-lea, Unchiul Sasha, cum îi ziceam noi, fratele cel mai mare al mamei Alexandru al III-lea 1845-1894, țarul Rusii Căsătorit cu Dagmar, principesa Danemarcei, cunoscută mai târziu ca țarina Maria Eram la Londra când aflăm mama de asasinarea tatălui ei, Alexandru al II-lea Țarul Rusiei între 1855-1881 a fost asasinat în ziua de 13 martie 1881 după ce reușise să scape de alte patru asemenea tentative. Mi-aduc foarte bine aminte cum ne-au dus în camera ei și ce lovitură a fost pentru noi să găsim pe mama plângând. Mama să plângă, cataclism, covârșitor, fără seamăn. Era ceva care răsturna toate ideile noastre despre rânduia la lumii. Copiii plâng, dar oamenii mari să plângă, ah, era cu totul pomenit. ceva care clătina chiar temelia credințelor noastre. Bineînțeles, domnii tulburare în casa noastră. Se hotărau plecări gramnice și, după câte mi-amintesc, mama ne locu dânsa. Dar e mult, mult de atunci și eram atât de mică încât poate mă încurc în cele povestite. Totuși e ciudat că mi-amintesc până azi că stăm la o fereastră din Palatul de Ană, Privind cum trecea un măreț alai, de înmormântare, dar dacă era înmormântarea bunicului sau a bunicii, nu știu nici acum, toate sunt ca într-o ceață. Pe bunicul însă mi-l amintesc, mi-au rămas în minte trei scene cu privire la dânsul. Una e un dejun timp pe o terasă din Țar țarscoeselo, -Selo, reședința țarilor în apropiere de Petersburg. Bunicul sta mi se pare, în capul mesei, iar noi, ca niște găgălici mici, alergam în prejurs, de la un fi la altul, ținând pe palma întinsă câte o prăjitură, iar bunicul se prefăcea că gustă din ele. O scenă mai limpede în mintea mea mi-a rămas din seara când a venit bunicul în camera noastră de culcare, aceasta s-a întâmplat -o la țarscoeselo, unde zăceam toate de pojar. Eu prinsese în boala în urma celorlalte, astfel încât bunicul putu să mă sărute. Și parcă văd încă prin negura așternută de vreme asupra acestei scene Cum se plecă bunicul spre mine, bărbatul înalt nespus de înalt Spre micuța fetiță așa de mândră că putea încă fi sărutată În a treia scenă îl văd într-o trăsurică mânând un minunat trotor negru ciunele, și lucios ca un scut Mama stă lângă el și eu sunt în picioare între genunchii lui Atâta e tot ce știu Și amintirea e atât de știasă încât parcă ar fi fost numai un vis despre bunica împărăteasă, amintirile-mi sunt și mai nedeslușite. Nu știu în timpul care călătorii am fost duse în vagonul ei. Era culcată pe un pat foarte jos, împodobit în întregime cu mătase albastră ca cerul. Am păstrat imaginea așteasă a unei femei palide, de o nespusă slăbiciune, cu chipul ca de ceară și lungi mâini frumoase și albe. Mi-aduc aminte că ne sculeaseră de la cei, lucru care nu prea ne plăcuse. Și stam privind în lung și fără a înțelege la trista femeie în patul cu perdele albastre. Mi se pare că era în drum spre sudul Franței. Volnavă de mai mulți ani, avea după câte am auzit mai târziu și alte plicini decât boala pentru a fi atât de tristă. Regina Maria se referă la faptul că bunicul său, țarul Alexandru al II-lea, căsătorit în 1841 cu Maria de Hese, întreținea legături în timpul căsătoriei cu Ecaterina Mihailovna, principesă Dolgoruchii. După moartea țarinei Maria, în anul 1880, se va căsători morganatic cu principesa Dolgoruchi, cu care a avut trei copii. Aceasta e singura mea amintire despre bunica împărăteasă, mama mamei mele. Alte amintiri despre Rusia sunt mai limpezi, totuși sunt atât de neguroase și învăluite într-o strălucire atât de mare, încât privind înapoi, totul mi se pare un vis aproape nereal și trebuie să fac o sforțare ca să-mi dau seama că în adevăr am fost acolo, că am trăit toate acestea și că n-am fost doar o închipuire. Zarsko e Peterhof, Krasnoe, Petersburg, acestea sunt numai cadrul, dar tablourile pe care le văd sunt răzlețe. Peterhof, azi Petro fondat în 1811 de către Petru cel Mare, a reprezentat rezidența preferată a țarilor. Se amestecă unele între altele și se perindă fărămițate în mintea mea. Data, întâmplarea, prilejul pentru care și cum toate sunt șterse, cu totul nedeslușite. Familia noastră era numeroasă. Mama avea cinci frați în viață. Alexandru, Vladimir, Alexis, Sergiu și Paul. Fratele ei cel mai mare, Nicolae, murise tânăr de tot la Nisa de tuberculoză, după câte mi s-a spus. Patru dintre frați erau căsătoriți în timpul de care vorbesc. În afară de ei mai era un număr nesfârșit de unchi, de mătuși și de veri, atât de numeroși încât niciodată n-am putut să descurcă lămurit cine erau, mai ales pentru că făceau parte din generațiuni deosebite, iar mama avea vreo trei unchi și mătuși încă în viață. Unii erau de mai puțină însemnătate, unchi, mătuși și verde al doilea, sau coborând din spițe colaterale. Dar în orice împrejurări, mai de seamă, sărbători, parade sau ceremonii religioase, toate neamurile se strângeau la oaltă și se făceau mare adunări de familie, la adevărată defilare de unchi, mătuși și veri, rude de aproape sau mai depărtate și numeroși, ca arborii în codru. Era ceva fermecător, dar care te de deoarece s-o seamă aproape ca străine, în această mare adunare de rude, care se mirau cu toatele cât de mult crescuse, etc., etc. Nu se poate închipui o deosebire mai mare decât aceea dintre unchi și mătușile din Rusia și cei din Anglia. Trebuie să mărturisesc că în copilăria mea cei din Rusia îmi în conjurații de o mult mai mare strălucine. Admirația noastră era amestecată câtva și cu teamă, căci toți erau pomeni de înalți, de voinici și de sprendiți. Și apoi avea obiceiul de a ne necăji în glumă. Unchii din Anglia nu ne băgau în seamă, rudele din Rusia nu priveau deasupra capetelor noastre. Din potrivă, ne dădeau prea multă atenție și ne necăjeau fără milă. Întotdeauna, cu orice prileji, fie singur cu noi, fie în public. Aș întârzia prea mult dacă aș vrea să-i descriu pe toți, dar câteva din chipurile lor sunt încă așa de limpezi, așa de pline de înțeles, pentru mine cel puțin, încât trebuie să încerc a aici pe câțiva dintre ei și să-i fac să trăiască încă o dată, așa cum i-am văzut. Mai întâi pe unchiul Sasha, împăratul Alexandru al III-lea, o namilă de om, spătos, puternic, bun, blajin, mai puțin impunător decât unii dintre unchi cu toate că purta coroana și că era de o mărime peste fire. Avea barbă blondă și ochi albaștri blânzi. Purtarea lui cu noi copii era veselă, îngăduitoare, și mi-aduc aminte de el mai îndeosebi cu prilejul unui joc, cel născocise pentru plăcerea tuturor, mari și mici. În grădină se află un catarg, pe atunci parte însemnată a corăbilor, pe care învățau fiii lui să se urce și să mânuiască funii și pânze. Capază împotriva căzăturilor primeștioase se întinsese o plasă mare de Unchiul lui Sașa îi plăceau glumele, așadar îi trăsnise prin minte ideea încântător de poznașe, de a-și pofti după dejun să alege și să sară în plasă. Nu mi-aduc aminte de vreun joc care să ne fi făcut să râdem atâta și hazul ajungea la culme, când uriașul unchiul Sașa, a cărui greutate era nemaipomenită, se urca și el în plasă. Aceasta era clipa de neasemănată în sufletire pe care noi copii o așteptam cu o bucurie amestecată cu oarecare teamă. Unchiul sașa fugea după noi în lungul și în latul plasei și când ne prindea într-un colț, începea să sară în sus și în jos și greutatea lui ne sălta ca pe niște minci. Te pomenea azbălită din ce în ce mai sus, parcă n-ai mai fi avut greutate, și de-abia și în picioare că iar te pomenea în aer. Când sus, când jos, când jos, când jos, când sus țipând și râzând, înspăimântată și încântată. Un joc vretnic de zei. Astfel vedeam noi pe unchiul Sasha. Las istoriei, sarcina de-a-l zugrăvi în orice alt chip va vrea. Soția lui, tant, mini era sora reginei Alexandra. Fără a avea frumusețea mătușii și Alex, avea tot atât farmec. Era încântătoare, apropiată și foarte iubită de toți, dar nu ține mult loc în amintirile mele, cu toate că din marele număr de rude din Rusia e singura care mai trăiește în clipa când scriu aceste rânduri. Era o mamă și o soție mult iubitoare și știa să țină locul în lumea ei, fie ca femeie, fie ca împărăteasă. Pe acea vreme aveam cinci veri și verișoare, Niki, Georgi, Xenia, Misha și Olga, care era mică de tot. Pe Niki totdeauna l-am iubit și l-am admirat cu toatele, măcar că fiind mai mare... Nu era de -o seamă cu noi. Chiar de atunci, tânăr de tot, avea blândețea și ochii mângâioși care au fost farmecul lui în tot timpul vieții, până la tragicul sfârșit. Blân și iubitor de pace, nu părea să fie menit unei soarte atât de grozave. Georgi, ca și fratele mai mare al mamei, muri foarte tânăr de tuberculoză, nu mai știu unde, în Caucaz, mi se pare. Xenia ne era foarte dragă tovarășe, fiind în tocmai de vârsta lui Dachie. Ceilalți doi, Mișa și Olga, erau mai mici decât noi. Eram însă și mai prietene cu ceilalți veri, copiii unchiului Vladimir și al lui tant Mihen. Unchiul Vladimir, al doilea frate al mamei, era singurul oacheș din familie, de o rară frumusețe, dar ceva mai puțin înalt decât frații lui. Soția lui tant Mihen, născută prințesă de Mecklenburg, cu toate că nu avea o frumusețe regulată, era una din cele mai fermecătoare ființe ce am întâlnit vreodată. Mi se pare că exista o oarecare întrecere între Tan Mihân și Tant Mini și mai puțină prietenie și bună înțelegere decât se străduiau să arate în timpul marilor adunări ale familiei de care îmi amintesc atât de limpede. Cei patru verhi ai noștri, trei băieți, Kiril, Boris, Andrei și o fată Ellen, erau cei mai frumoși copii ce-și poate cineva închipui și prietenia dintre noi se prelungi și după tinerețe. Mult mai târziu, sora mea, Dăchi, se căsători cu Kiril, dar despre aceasta voi vorbi la locul cuvenit. Unchiul Alexis, al treilea frate al mamei, burlacul familiei, avea o înfățișare asemănătoare cu a unui viking și ar fi întruchipat pe Loengrin, așa cum l-a visat Wagner. Cu părul blond, cu ochii albaștri, de peste fire, era strălucită chipare a bărbăției. Iar culmea, era marinar și avea dragostea marinarilor pentru tot ce e bună în viață și, în deosebi pentru femeile frumoase. A iubit mulți ani pămătușe de părtata noastră, cu toate că nu era liberă. Numele ei era Zina și era plină de un farmec primejdios. Avea ochi de mărime rară, purta juvaere splendide, pielea ei era albă ca smântâna, buzele roșii ca cireșele, iar cercanele negre din jurul minunaților ei ochi orientali, le dădeau o duioșie și mai plină de vraje.